Про нову книгу Любка Дереша Голова Якова цікавіше говорити не в контексті еволюції Дерешевого письма, а в контексті еволюції самого Дереша. Чудесне дитя новітньої української літератури швидко здобувши розголос і популярність не лише серед вітчизняних, а й зарубіжних читачів, книги молодого автора перекладені й видані багатьма мовами, невдовзі зникло з топів літературних дискусій і довкола літературних тусовок. В ряди годи він усе ще з'являється на якихось презентаціях або фестивалях, однак ці виходи на публіку стають дедалі рідкіснішими. Замість них в інформаційному обігу побутують сенсаційні чутки про письменника на кшталт Дереш побував на полюсі. Дереш відбув паломництво до Непалу. Дереш став ченцем у Буддійському монастирі. Дереш спілкувався із Сайбаба. Дереш іммігрував до Ізраїлю. Дереш подорожує довкола світу на повітряній кулі тощо. Як і личить жовтим новинам, у кожному з цих повідомлень є частка правди, але яка саме і в яких пропорціях зрозуміти важко. Цілком очевидне інше. Переживши ранній успіх, побувши певний час кумиром юних читачів і поїздивши світами, Любко Дереш, на відміну від більшості його літературних ровесників, не став плекати медійну популярність і створювати порожні інформаційні приводи в стилістиці всезагального піару. Подейкують, він став відлюдником, який дуже неохоче комунікує із соціумом, вкрай рідко повертаючись до іміджу молодого просунутого автора. Кажуть, що він взагалі на шифрах і вийти на безпосередній контакт із ним нелегко, навіть попри те, що існують його віртуальні аватари в соцмережах.